Miron, mult vestit în tot orașul, era Miron Bogătașul. Nu-i pui numele acest, sihul pentru a-l împlini, ci preștire cum îl cheamă pe acest bărbat de seamă. De vestit, era vestit ca bogat și ca zgârcit. Pretutinden și în piață, lumea îl înjura în față, ca avea în geamantane vreo mai multe milioane, fără să fi fost să dea la săraci nici o pară. Căștigând cu chin și spaimă așadar atare faimă, s-a gândit, s-a chizuit, a nu fi și huiduit, și-a urzit un zvon anume pentru a răspândi în lume, că de acum înainte, sâmbăta, cu alte cuvinte, dă săracilor de hrană câte o masă de pomană. Poarta, într-adevăr, de îndată nu-i mai stete încuiată. Și ziceau mai toți, Sărmanul, nici n-apucă bine anul că ajunge în sapă de lemn. Nu se vede niciun semn despre asta, fiți pe pace. Știe el, Miron, ce face. Spuneau cei ce au priceput ce va fi, de la început. La sfârșitul săptămânii, Miron își sloboade de câini, pas de intră dacă poți. Câinii vă socot de hoți și în loc să mănânci să bei, te mănâncă în curte ei. Zvonul însă tot a prins ce li scase în adins. Lumea spune, de mirare la Miron așa schimbare. Dacă n-ar fi în o gradă câini tăbărâți grămază, el și-ar da, că-i suflet mare, și cămașa din spinare. Am văzut, mi s-a întâmplat, ce greu iese de intrat în clădirele mărețe. Câinii îți pun în roate bețe și mironii stau sătui, depărtați ca între statui.